HBD Erria Bizi ladin talde esker abertzale historikotik abiaturik osatu zuten ustaritzei bai koalizioa bimilata ata amalauean eta Herriko bozakira bizi zituzten. Atchibideko bost auteek 2023 dute 2000ata amalauko auteeskundean prestatzeko fasia emankora izantzela, bainan kargualdia hixibesein laster desadostasun eta disfuntzionamenduak agertu zirela diote. Joannen astean aintzin konduak ez dituzte babestu, beste adibide batzu emaiten ditu Lore Arriztabalek. A ah, ipatua izan den bezan. Zala, Euskararen uh, ofizialtasunaren aldajikapena jikapena azkenan ez abururaino eramana izan. Irigintzan ere egin egindiran dutu estrategiko batzuka, izan kiloleta musuko jiko borda, tokiko irigintza plana bejia ere nola landua izan den. Udalbiltza partzua juan sartzeko lau urteko bahne gogoeta ere eraman behar izan ginoen. Udalekuren proposamenaren aztertzeko dudak azkenan egikoa ise aldi ere uh, konkurentzia egiteko aurre, ahiskoa ikusten baitzen astapenetika zuuanten Bilkurak etzaizkiela beste hautetsi egidekitzen salatzen dute bostek, larun bateko euskal Elkarguko Bilkuran Bruno Carreja uzapesari hortaz galdegin diogu. On a fait ce que ne font pas JeanJen coll pas d'autres qui, qui le font on avait fait des réunions sur, sur le sujet de la finance avec euh, les éléments qui étaient donnés, les perspectives qu'on pouvait avoir et à ce moment- là n'y a, a pas eu de crédit dans ce sens bo hauttetxiek beren irakurketa orokoja uzapeen politika ze euskara utsian egin dute joanen hastean, ez dute itzulpena beren gain hartu nahi izan aspaliko galdea baita, Bruno Carrerec errandie irakorketa horietza la bilduman sorttuko, zergatik ere iten nahuko. Ils savent que de, de, de s'exprimer en euskara exclusivement en euskara euh, bien que je ne pouvais pas prendre en compte leur contribution. da beraz ustaritzeko gehiengoa eta HBD herria bizi dadinen azken biltzar amalaukidek alde bozkatu dute oraiko funtzionamenduarikin egitzeko eta amalauk kontra